5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Da, cam așa ar trebui să fie, astăzi fiind... Uh, ce zi este azi? Mai spunem o dată? 8, 8 mai, nu? 8 mai, ce zi importantă era pe vremuri 8 mai 8 mai era ziua în care uh, se sărbătorea apariția Partidului Comunist Român, nu? 8 mai 1921, atunci a fost înființat Până în 1944 Nu a fost un partid recunoscut Legal în România Pentru că acționa doar la ordinele Moscovei După război cu armata roșie în țară Bolșevicii români au pus mâna pe putere și pe țară Au distrus partidele Elitele intelectuale și economice Și au reconstruit societatea pe principii Totalitare Ultimul lider al PCR a fost Nicolae Ceaușescu Nimic nu este veșnic Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora. Aceste cuvinte au fost rostite de Ceaușescu în noiembrie 1989, la ultimul congres al PCR. O lună mai târziu, Ceaușescu a fost înlăturat violent de la putere în urma unei revoluții cu multe elemente neclare. Puterea a fost preluată apoi de linia a doua din PCR, care s-a constituit într-un partid nou numit inițial FSN. Iar acum... Voi. Pe 8 mai 2004 a început campania electorală pentru alegerile locale din acel an în România. Miza era mare pentru că localele din iunie urmau să dea tonul pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din toamna lui 2004. Marii favoriți erau PSD, aflat la putere din anul 2000, și Alianța DA, formată din PNL și PD. Iar potul cel mare pentru fiecare partid era Primăria Capitalei, funcție făcută vizibilă și atractivă de mandatul lui Traian Băsescu. Mandat câștiga surprinzător în iunie 2000 În fața lui Sorin Oprescu În 2004, liderii PSD l-au trimis la luptă În ultima clipă pe Mircea Joană, Ministru de externe în guvernul Unăstase Cariera mea profesională și credibilitatea mea internațională Le pun acum în serviciul tău Meriți mai mult A venit clipa Ca și Bucureștiul să ajungă O mare capitală europeană București, câștigi cu Joana Mircea Joan nu a strâns nici 30% din voturi, iar primăria capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu din primul tur. PSD nu a fost mulțumit nici de scorul la nivel, la nivel național, iar liderul partidului, Adrian Năstase, a promis în seara alegerilor pensii și salarii duble. n mers, în toamnă era rândul lui să piardă prezidențialele în fața acelui aș Traian Băsescu. Pe 8 mai 1984, Uniunea Sovietică a anunțat că urma să boicoteze Olimpiada de Vară de la Los Angeles. Rușii au dat vina pe comercializarea jocurilor și pe lipsa măsurilor de securitate. Era, de fapt, replica rușilor la boicotul american al Olimpiadei din 1980, care a avut loc atunci la Moscova. Americanii nu au vrut să participe pentru că rușii tocmai invadaseră Afganistanul. Boicotul sovietic a fost urmat de toate țările comuniste din Estul și Centrul Europei, cu excepția României. Jocurile olimpice și-au văzut de drum și-au fost inaugurate de președintere Ronald Reagan. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. În absența sovieticilor, americanii au făcut legea la Olimpiadă și au câștigat un număr record de 174 de medalii, dintre care 83 de aur. România a fost a doua, cu 53 de medalii, dintre care 20 de aur. A fost cel mai bun rezultat obținut vreodată de România la Olimpiadă alte cuvinte, dacă nu sunt uh, și ruși pe lângă noi, ne merge bine. Ha! Pe 8 mai 1969 la festivalul de film de la Cannes a avut loc premiera filmului Easy Rider cu Jack Nicholson, Peter Fonda și Dennis Hopper. Filmul vorbește despre subiecte controversate ale vremii, precum mișcarea hippie sau consumul de droguri. Filmul, o producție independentă, cu un buget de numai 400 de mii de dolari, a fost un succes comercial cu câștiguri de peste 60 de milioane de dolari în toată lumea. Criticii spun că așa a început noul val de la Hollywood, care a dat publicul apoi filme precum Bonnie și Clyde, absolventul Mesh, Nașul sau o dupamiază de câine. În fine, pe 8 mai 1976, trupa suedeză Abba ajungea pentru a treia oară în vârful clasamentului britanic cu melodia Fernando. A fost și unul dintre cele mai bine vândute single-uri ale suedezilor, cu peste 10 milioane de exemplare vândute în toată lumea. Tot pe locul întâi s-a mai situat și în clasamentele din Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Elveția, Mexic, Noua Zelandă și Europa FM. Mă rog, Hai <laughs> că e frumoasă piesa. Da, e frumoasă. E minunată, aș spune eu.